A kis herceg fölkapaszkodott egy hegyre. Életében nem látott még más hegyet, mint a három vulkánját, de azok éppen csak a térdéig értek. Kialudt vulkánját zsámojnak használta, egy ekkora hegyről gondolta. Egyetlen szempillantással látni fogom az egész bolygót meg az összes embert. De nem látott egyebet, mint tűhegyes sziklacsúcsokat. Jó napot! mondta találomra. Jó napot! Jó napot! Jó napot! válaszolta a visszhang. Ki vagy? kérdezte a kis herceg. Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? felelte a visszhang. Légy a barátom! Olyan egyedül vagyok! mondta. Egyedül vagyok! Egyedül vagyok! Egyedül vagyok! felelte a visszhang. Jaj, milyen furcsa bolygó, gondolta a kis herceg. Milyen száraz, milyen hegyes, milyen sós. És az embereknek nincs semmi képzelő tehetségük. Folyton csak azt szajkozzák, amit mondanak nekik. Hm. Nekem otthon volt egy virágom. Mindig ő kezdte a beszélgetést.